I regel brukar rasister och antisemiter förkasta dessa beteckningar. Ni omfamnar dem. Varför? Vi är rasister eftersom vi tror på ras. Vi är antisemiter eftersom vi motsätter oss judafolket. Den första förutsättningen för att uppnå vår seger är att vara helt ärlig om vad vi och vad vi inte är.